і очі в нього маленькі, наче гудзики до штанів. «Ходімте», – каже мені чоловічок, і навалю дивиться. «Це акомпаніатор ваш?» «Ага», – кажу, – «акомпаніатор». «Виключно під її музику співаю». «Ну, значить, привів наш чоловічок до якогось закапелка. Там столи стоять, оселедчики, вода мінеральна. Але бачу... Не так якось ті столи поставлено. Чоловічок приніс ще одного стільця для валі та й подався. Я підійшов до дверей, прочиняю їх обережно. А в залі люстри світять, виноград на столах. Гості сходяться. Я туди. Але підходить до мене один такий собі гість та й каже... Зайдіть до кімнати, звідки оце вийшли, і чекайте. Вас покличуть, коли співати, зрозуміло? Ах, ти ж, думаю, зайшов би ти сам. То це мене не в гості запросили. А щоб я співав про щасливого лісоруба над їхніми профспілковими шашликами? Бо дай вам снігу, де Марій співав. Повернувся та й пішов. Валя мало не в крик. Знаєш, жінки вміють давати пошибки таке фортіссимо. Ти куди каже? Хіба здурів, каже? Це ж тобі честь каже. Я нікуди не піду звідси, ти теж не підеш, каже. Піду, відповідаю, таки піду. А відносно честі. Так ми ще подумаємо, кому то честь і яка. Сьогодні вони самі собі поспівають Лєтку Почала Почалапав по сходах униз. Валентина лишилася, а чоловічок мені назустріч. «Ви куди?» каже. А я йому горло болить. Він глянув на мене, як у Фаусті чорт дивиться пронизливим поглядом і каже – «Ми зараз починаємо. А ви у виставі співали сьогодні. Що ж, там горло не заважало?» «Не заважало», відповідаю. «Та після вистави я морозиво їв три порції. Відчинив двері, вийшов на вулицю, а мені плакати хочеться. Стою під вітром, думаю, може вернутися, ще є час. А потім так гірко стало». Знаєш, Вітю, я справді заплакав та й пішов. Добре, що під тою мжичкою ніхто не вигледів. Сьогодні чоловічок з очима гудзиками зайшов до мене в концерті. Негарно, каже, вийшло. Горло щось пройшло швиденько у вас. Ваша акомпаніаторка дуже за вас перепрошувала, товаришу Білик. Гарна вона а я, відповідаю, сьогодні не горлом співав. «Ви не вгледіли?» «Зазналися ви, товаришу Білик», – сказав чоловічок. І вийшов. Двері обережно так причинив, навіть не хряснули. «Що це мені буде тепер?» Я знав, що Василь Білик відповідає за свої вчинки і знає, що всі ті чоловічки – не співатимуть замість нього. Він закурив, значить розхвилювався, і випустив білу хмарку просто на лампочку. Жовте моє сонечко, козине око в білих вапняних цятках. Мені здалося, що він навмисне хоче бути брутальнішим, аніж може, з ніяковості, як той косар у гринівці». Приязнь із Василем стала частинкою мого життя. І кожна нова зустріч нічого вже не змінювала в наших взаєминах. Ми були навзаєм щирими, шукаючи один в одному отої наймудрішої поради, яка може стати просто таки поділеною відповідальністю за чужий вчинок. Цю єдність Василь Білик урочисто називав порідненістю душ. Душі немає, казав Василь.